Артем хотів було розсміятися. Занадто багато він уже чув історій, байок та легенд про те, де саме знаходяться в метро мертві. І душі в трубах по стінах тунелів, і брама в пекло, яку копають на одній із станцій. А тепер ось місто мертвих на парку перемоги. Проте, Примарний протяг змусив Артема притлумити сміх, і, незважаючи на теплий одяг, його почало морозити. Найгірше було те, що Мельник замовк і припинив усі розпитування. Хоча Артем сподівався, що той просто зневажливо відмахнеться від такої безглуздої ідеї. Решту шляху вони пройшли мовчки, кожен заглиблений у свої думки. До самої Київської тунель виявився абсолютно спокійним, порожнім, сухим і чистим. Але, попри все, важке, гнітюче відчуття того, що попереду чекає щось нехороше, густішило з кожним кроком. Щойно вони ступили на станцію, відчуття це наплинуло не мов би, прорвані ґрунтові води таке ж нестримне, таке ж каламутне і крижане. Над тим, що тут відбувалося, неподільно правував страх, і видно це було з першого погляду. Чи це та сонячна київська, про яку? Артему говорив кавказець, котрий сидів із ним в одній клітці у фашистському полоні. Чи він мав на увазі станцію з тією ж назвою, розташовану на Філевській гільці? Сказати, що станція була закинута і що всі її мешканці повтікали, було би неправдою. Народу тут Виявилося доволі багато, але складалося враження, що Київська не належить її жителям. Всі вони намагалися триматися гурточками. Намети ліпилися до стін і один до одного в центрі залу. Необхідна за правилами протипожежної безпеки дистанція ніде не дотримувалася. Напевно, людям, котрі жили в цих наметах, доводилося остерігатися чогось небезпечнішого, ніж вогонь. Люди, котрі проходили повз, одразу ж відводили очі, коли Артем дивився їм в обличчя. А в того, хто не встигав цього зробити, був зацікований погляд. Платформа, затиснута між двома рядами низьких круглих арок, з одного боку декількома ескалаторами ішла вниз, а з іншого ледь піднімалася невисокими сходами і відкривала бічний перехід на іншу станцію. У кількох місцях тліло вугілля і відчувався дражливий запах смаженого м'яса. Десь плакала дитина. Нехай Київська і перебувала на порозі вигаданого переляканими човниками міста мертвих. Сама вона була цілком жива. Швидко попрощавшись, човники зникли в переході на іншу лінію. Мельник, похазяйськи роззернувшись, рішуче попрямував в бік одного з переходів. Тут він бував регулярно, це було видно відразу. Артем не міг утямити, навіщо сталкер так докладно випитував учнів про станцію. Сподівався, що в їхні батьки-байки випадково вплететься натяк на справжній стан речей? Намагався виявити можливих шпигунів? Через секунду вони зупинилися біля входу у службові приміщення. Двері тут були вибиті, але зовні стояв охоронець. «Начальство!» – здогадався Артем. На зустріч сталкеру вийшов гладко поголений літній чоловік з акуратно зачесаним волоссям. На ньому була стара синя форма працівника метрополітену. Запрана і вицвіла. Але в той же час... Напрочуд, чисто. Незрозуміло було, як він ухитряється стежити за собою на цій станції. Чоловік віддав мельнику військове вітання, чомусь приклавши до скроні всього два пальці. І не всерйоз, як це робили дозорні в тунелі, а карикатурно. Його очі глузливо мружилися. «День добрий», – сказав він приємним, глибоким голосом. «Здоровенькі були», – відгукнувся сталкер і посміхнувся. Вже через десять хвилин вони сиділи в теплій кімнаті і пили незмінний грибний чай. Цього разу Артема не виставили назовні, як він хе, і очікував а дозволили бути присутнім під час обговорення серйозних справ. На жаль, з бесіди сталкера і начальника станції, якого той називав Аркадієм Семеновичем, він усе одно нічого не зрозумів. Спочатку Мельник запитав про якогось третяка. Потім узявся з'ясовувати, чи нема змін у тунелях. Начальник повідомив, що третяк пішов у своїх справах, але повернутися повинен зовсім скоро, і запропонував почекати його. Потім вони заглибилися в деталі якихось угод, так що Артем скоро геть згубив нитку розмови. Він просто сидів, попиваючи собі гарячий чай, грибний дух якого нагадував йому про рідну станцію. І роззирався. Тут було видно, що колись станція жила багатше і спокійніше. Стіни кімнати були завішені поїждженими міллю, але з уцілілим узором килимами. У декількох місцях, прямо поверх килимів, були приколені олівцеві начерки тунельних розгалужень в широких позолочених рамах. А стіл за яким вони сиділи, виглядав абсолютним антикваріатом. І Артем навіть не міг собі уявити, стільки сталкерів треба було, щоб стягнути його вниз з чиєїсь порожньої квартири. І скільки господарі станції погодилися за нього заплатити. На одній із стін висіла потемніла від часу шабля. А поруч, до історичного вигляду, пістолет, явно вже непридатний для стрільби. У дальньому кінці кімнати, на шафі, білів величезний череп, що належав невідомому створінню. «Та нема там нічого в тунелях цих», – похитав головою Аркадій Семенович. «Вартуємо, щоб людям спокійніше було». Ти ж сам там бував, прекрасно знаєш, що обидва перегони метрів за триста від станції завалені. Ні, звідки там чомусь узятися, за бобони це. Але ж люди зникають, насупився мельник. Зникають, погодився начальник. Але ж невідомо куди. Ось я гадаю, страшно. От і втікають. На переходах у нас корудонів нема, а там, – він махнув рукою в бік переходів, – ціле місто. Є куди податися. І на Кільце, і на Філевську. Ганза, кажуть, зараз з нашої станції людей пускає. – А чого бояться? – запитав сталкер. «Як чого? Того, що люди пропадають. Ось тобі і замкнуте коло!» Аркадій Семенович розвів руками. «Дивно!» – недовірливо протягнув Мірошник. «Знаєш, ми поки тритяка чекатимемо, сходимо розок в караул. Так, для ознайомлення, бо Смоленські хвилюються». Розумію, закивав начальник. Ви ось що. Зараз у третій намет зайдіть, там Антон живе. Він у наступній зміні командиром. Скажи, що від мене. У наметі з намальованою цифрою три було гамірно. На підлозі двоє хлопчиків років десяти. Обидва майже альбіноси, як і більшість народжених у метро дітей, гралися зі стріляними автоматними гільзами. Поруч з ними сиділа маленька дівчинка, котра дивилася на братів округленими від цікавості очима, але не зважувалася брати участь у грі. Охайна жінка середніх років у фартусі нарізала до обіду якусь їжу. Тут було затишно. В повітрі стояв ситний домашній дух. «Антон вийшов, присядьте, почекайте», – привітно посміхнувшись, запропонувала жінка. Хлопчики спочатку дивились на них насторожено, потім один з них підійшов до Артема. «У тебе гільзі є?» – запитав він, дивлячись на нього з-під лоба. Олешку, негайно припини клянчити, строго сказала жінка, не відриваючись від готування. Наподив Артема мельник сунув руку в кишеню штанів, пониж порив там і витягнув кілька незвичайних довгастих гільз, явно не від Калашникова. Затиснувши їх у кулаці і загримкотівши ними, як браскальцем, Сталкер простягнув скарб хлопчику. У того негайно загорілися очі, але взяти подарунок він не наважувався. «Бери, бери!» Сталкер підморгнув йому і висипав гільзи в простягнуту дитячу долоньку. «Все, тепер я переможу! Дивись, які вони величезні! Це буде спецназ!» Радісно закричав хлопчисько. Придивившись, Артем побачив, що гільзи, якими вони гралися, були викладені рівними рядами. І, мабуть, зображували солдатиків. Він і сам так колись грався, але тільки йому пощастило. В нього були ще справжні маленькі олов'яні солдатики, нехай із різних наборів. Поки на підлозі розпочинався бій, у намету увійшов батько хлопчиків. Невисокий, худий чоловік з рідким русявим волоссям. Побачивши чужих, він мовчки кивнув їм. І, так і не промовивши ні слова, напружено втупився на мельника. «Тату, тату, ти нам ще гільз приніс! В Олега тепер більше, йому довгих дали!» Почав смикати батька за штани. Другий хлопчик. «Від начальства», – пояснив сталкер. «На чергування з вами в тунелі підемо. Наподобу підкріплення». «Куди там ще підкріплення?» – пробурчав господар намету. Але риси його обличчя розгладилися. «Антоном мене звуть». «Пообідаємо тільки і підемо. Сідайте!» Він вказав на набиті мішки, які замінювали в ньому в цьому домі стільці. Незважаючи на спротив гостей, обом перепало по паруючій мисці із незнайомими Артему бульбами. Він запитально подивився на сталкера, але той упевнено нанизав шматок на вилку, та відправив у рот і почав собі жувати. На його кам'яному обличчі відобразилося навіть щось схоже на задоволення. І це додало Артему відваги. На смак бульби були зовсім не схожі на гриби. Вони були солодкуватими і трохи жирними. А насичення від них наступало вже через кілька хвилин. Спочатку Артем хотів було запитати, що вони їдять, але потім подумав, що краще вже йому цього не знати. Смачно і добре. Вважають же подекуди щурячий мозок делікатесом. «Тату, тату, а можна я з тобою піду на чергування?» З'ївши половину своєї порції і розмазавши по краях залишки, запитав той хлопчисько, якому сталкер подарував гільзи. «Ні, Олеже, ти сам знаєш», – насупившись, відповів господар. «Олеженьку, яке ще чергування? Що ти вигадуєш? Туди хлопчиків не беруть». Схопивши сина за руку, забіткалася жінка. «Мам, який я тобі хлопчик?» Ніяково озираючись на гостей і намагаючись говорити басом, протягнув Олег. «Навіть і не мрій, до істерики мене довести хочеш?» Підвищила голос мама. «Ну добре, добре», пробурмотів хлопчисько. Але щойно жінка відійшла в інший кінець намету, щоб дістати ще щось до столу. Він смикнув батька за рукав і голосно прошепотів. «Але ж ти минулого разу брав мене!» «Розмову закінчено!» – строго сказав господар. Все одно...» – останні слова Олег уже промив собі під ніс. Так що було не розібрати. Доївши, Антон підвівся зі столу, відімкнув залізний ящик, що стояв на підлозі, дістав звідти старий армійський АК-47 і сказав, ну що, підемо чи що? Сьогодні зміна коротка, через шість годин буду, повідомив він дружині. Слід за ним підвелися і мельник з Артему. Маленький Олег відчайдушно дивився на батька і неспокійно совався на місці, але не зважувався нічого сказати. Біля чорного жерла тунелю на краю платформи, звісивши ноги вниз, сиділи двоє вартових. Третій стояв на коліях. І вдивлявся в темряву. На стіні був напис по трафарету. «Арбатська конфедерація! Ласкаво просимо!» Букви були напівстерті. І відразу ставало зрозуміло, що фарбу вже давно не поновлювали. Перемовлялися в артові пошипки, І навіть шикали один на одного, якщо один з них раптом Підвищував голос. Крім Сталкера і Артема, з Антоном ішли ще двоє місцевих. Обидва вони були похмурі і мовчазні, на гостей поглядали недоброзичливо. А як їх звуть, Артем так і не розчув. Обмінявшись короткими фразами з охоронцями входу в тунель, вони спустилися на колії і повільно рушили вперед. Круглі склепіння тунелю були тут зовсім звичайні, підлоги і стіни виглядали незачепленими часом і руйнуванням. І все ж Артема вже з перших кроків почало охоплювати якесь неприємне відчуття, про що згадували човники. З глибини їм назустріч виповзав темний, незрозумілий страх. В перегоні було тихо, тільки здалеку долинали людські голоси. Там, напевно, і розташовувався дозор. Це був один з найдивніших постів, які Артему доводилося бачити. На набитих піском мішках сиділи кружком кілька людей. Посередині стояла залізна пічка, буржуйка. Трохи віддалік від ромазуту. Обличчя вартових висвітлювали тільки омахи полум'я, що пробивалися крізь щілини в грубці, і нерівне полум'я гніту, підвішеного на ланцюжку каганчика. Від несвіжого дихання тунелів каганчик трохи розгойдувався, і від цього здавалося, що тіні людей, котрі сиділи нерухомо, Живуть своїм власним життям. Але найголовніше, вартові спокійно сиділи спиною до тунелю. І це різало око найбільше. Прикриваючись долонями від сліпучих променів кишенькових ліхтарів змінників, вартові почали збиратися додому. «Ну як?» Запитав у них Антон, зачерпуючи ковшем мазут. «А як тут може бути?» Невесело посміхнувся старший зміни. «Як завжди, порожньо, тихо, тихо». Він шмигнув носом і, згорбившись, пішов до станції. Поки інші підсували свої мішки ближче до пічки і сідали, Мельник звернувся до Антона Ну що, сходімо далі Подивимося, що там Та ж там нема на що дивитися Завал як завал Я його вже сто разів бачив Піди якщо хочеш Тут метрів п'ятнадцять всього Антон вказав через плече В бік парку перемоги Тунель перед завалом був напівзруйнований, підлога вкрилася кам'яними осколками і землею, стеля в деяких місцях просіла, а стіни обсипалися і звузилися. З боку чорнів перехняблений отвір входу в невідомі службові приміщення. А в самому кінці цього апендикса іржаві рейки впиралися в купу розкришених бетонних блоків перемішаних з камінням і ґрунтом. У цю землюну товщу за ню нурювалися і тяглися вздовж стін залізні труби комунікації. Освітивши ліхтарем обвалений тунель і не знайшовши жодних таємних лазів, мельник знизав плечима і повернувся до перехняблених дверей. Він направив промінь всередину. Зазирнув туди, але порога так і не переступив. «У другому перегоні теж жодних змін», – запитав він в Антона, повернувшись до печі. «Як десять років тому все було, так і зараз», – відгукнувся той. Вони надовго замовкли. Тепер, коли ліхтарі були вимкнені а світло виходило лише від нещільно прикритої пічки та від прикритого вогника за закопченим склом каганця. Тьма навколо стала настільки щільною, що, здавалося, виштовхула з себе чужорідні тіла, не би солодна вода. Тому Напевно, всі вартові скупчилися навколо печі так близько, як тільки було можливо. Тут темряву і холод переріджували жовті промені і дихалося вільніше. Артем терпів скільки міг, але потреба почути хоч якийсь звук змусила його подолати сором'язливість. Я на вашій станції раніше не бував ніколи. Кашлянувши, сказав він Антону. Не розумію ось, навіщо ви тут чергуєте, якщо там нічого нема? Ви ж туди навіть не дивитеся. Так має бути, пояснив старший. Кажуть, що тому тут нічого такого і нема, що ми чергуємо. А що там далі, за завалом? Тунель, мабуть. До самого... Він затнувся на секунду, обернувшись назад і подивившись на глухий кут. До самого парку Перемоги. А там живе хтось? Антон нічого не відповів, тільки непевно хитнув головою. Помовчав, а потім поцікавився. Ти що ж, взагалі нічого про парк Перемоги не знаєш? І, так і не дочекавшись від Артема відповіді, продовжив. знає, що там зараз залишилося. Але раніше там була величезна подвійна станція. Одна з тих, які в останню чергу будувалися. Зовсім нова. Ті, хто старший, і бував там ще тоді, ну, <кхе> до... Так от вони кажуть, що дуже багато було зроблено, і залягала станція дуже глибоко, не як інші новобудови. І слід гадати, люди там жили розкошуючи, але недовго, поки тунелі не обрушилися. – А як же це сталося? – запитав Артем. – У нас, кажуть, – Артон озирнувся на інших. Що самі впали. Погано спроєктовано було. На будівництві крали, чи ще щось. Але це вже так давно було, що точно ніхто й не пам'ятає. А я ось чув, тихо сказав один із вартових, що начальство тутешнє обидва перегони підірвало до дітька. Чи то Конкуренція з парком перемоги в них була, чи то ще щось. Може, боялися, що парк їх згодом під себе підімне. А у нас на Київській в той час сам знаєш, хто розпоряджався. Хто на ринку раніше фруктами торгував. Народ гарячий, до розбірок звичний. Ящик динаміту в цей тунель, ящик в той, від своєї станції подалі. І пішло-поїхало. Наче і без крові, і проблема вирішена. А що з ними потім сталося? Поцікавився Артем. Ну, ми не знаємо. Ми потім вже сюди прийшли. Почав було Антон, але балакучий вартовий перервав його. Та що там може статися? Вимерли всі. Сам повинен розуміти, коли станція від Метові відрізана, там довго не виживеш. Фільтри зламалися, або генератори, або заливати почало. І все, на поверхні навіть зараз не розгуляєшся. Ось я чув, спершу вони начебто копати намагалися. Але потім відступилися. Ті, хто тут чергував спочатку, кажуть, що через труби крики чули. Але скоро і це припинилося. Він кашлянув і простягнув долоні до печі. Зігрівши руки, вартовий подивився на Артема і додав. «Це навіть не війна була. Ну хто ж так воює? Адже там у них і жінки, і діти були. Старі» ціле місто. І за що? Так просто, грошей не поділили. Начебто самі нікого й не вбивали, а все одно. Ось ти питав, що там по той бік завалу? Смерть там. Антон похитав головою, але нічого не сказав. Мельник уважно подивився на Артема, відкрив було рот, ніби збираючись щось додати до почутої історії, але передумав. Артему стало зовсім холодно, і він теж потягнувся до вогнених омахів, що пробивалися крізь пічну заслінку. Він намагався уявити собі, що означає жити на цій станції. Мешканці, якої вірять, що рейки – які йдуть від їхнього будинку, ведуть прямо в царство смерті. Артем поступово почав розуміти, що дивне чергування в цьому обірваному тунелі було не необхідністю, а радше ритуалом. Кого вони намагалися відлякати, сидячи тут? Кому могли перешкодити пройти на станцію чи навіть в усе інше метро. Дедалі холоднішило. І від остуди не рятували вже ні пічка-буржуйка, Ні тепла куртка, видана мельником. Несподівано, сталкер різко обернувся до тунелю, Щовів на Київську, і підвівся з місця, Слухаючись і вдивляючись. Через кілька секунд причину його занепокоєння зрозумів і Артем. Звідти лунали швидкі, легкі кроки, і на віддалі митався світлячок слабкого ліхтарика, немоби хтось мчав, переструбуючи через шпали, щосили поспішаючи до них. Сталкер схопився з місця. Притулився до стіни і націлив на пляму світла автомат. Антон спокійно підвівся, вдивляючись у темряву. І висновуючи з його розслабленої пози, відразу ставало зрозуміло, що він не може собі уявити звідти жодної серйозної небезпеки. Мельник класнув перемикачем свого ліхтаря і тьма неохоче відповзла назад. Кроків за тридцять від них посеред полотна. Завмерла тендітна постать із піднятими вгору руками. «Тату, тату, це я! Не стріляйте!» Голос був сумніву, дитячий. Сталкер відвів промінь у бік і, обтрушуючись, піднявся з землі. Через хвилину дитина вже стояла біля печі, зніяковіло, розглядаючи свої черевики. Це був син Антона, той самий, який просився з батьком на чергування. «Сталося щось?» – стривожено запитав його батько. «Ні, я просто з тобою дуже хотів. Я вже не маленький, щоб в наметі з мамою сидіти». – А як ти сюди пробрався? Там же охорона. – Збрехав. Збрехав, що мама до тебе послала. Там дядя Петя. Він мене знає. Сказав тільки, щоб я ні в які бічні проходи не заглядав. І йшов швидше. І впустив. – Ми з дядьком Петром про це ще поговоримо, – похмуро пообіцяв Антон. А ти поки думай, як мамі це пояснювати будеш. Назад я тебе одного не пущу. То мені можна з вами залишатися? Хлопчик не зміг стримати свого захоплення і почав стрибати на місці. Антон просунувся вбік, саджаючи сина на нагріті своїм тілом мішки. Зняв куртку і закутав його було. Але хлопчисько тут же сповз на підлогу і, діставши з кишені, розклав на ганчірці принесене з собою добро, жменю гільз і ще кілька предметів. Сидів він поруч з Артемом, і в того був час, щоби вивчити всі ці речі. Найцікавішою виявилася маленька металева коробочка – з верткою ручкою. Коли Олег тримав її в одній руці і прокручував ручку пальцями іншої, коробочка, видаючи дзвінки металеві звуки, починала програвати нескладну механічну мелодію. Цікаво було і те, що варто було притулити її до іншого предмета, і як той починав резонувати. Багаторазово посилюючи звук. Найкраще це виходило із залізною пічкою, але довго протримати там цю штукенцію не вдавалося, тому що вона нагрівалася занадто швидко. Артему стало так цікаво, що він вирішив спробувати сам. «Це ще нічого», передаючи йому «Гарячу коробочку», і дуючи на обпечені пальці, сказав хлопчисько. «Я тобі потім таку штуку покажу!» Змовницьки пообіцяв він. Наступні півгодини проминули повільно. Артем, не помічаючи незадоволених поглядів вартових, нескінченно крутив ручку і вслухався в музику. Мельник про щось шепотівся з Антоном. Хлопчик вовтузився на підлозі з гільзами. Мелодія, яку програвала ця крихітна шарманка, була досить тужлива, але вона незрозумілим чином зачаровувала. І зупинитися було просто неможливо. «Ні, не розумію». Сказав сталкер і підвівся. І якщо обидва тунелі завалені і охороняються, куди ж, на вашу думку, діваються люди? А хто сказав, що вся справа в цих тунелях? Антон подивився на нього знизу вгору. І переходи є на інші лінії, цілих два, і перегони до Смоленської. Ось я гадаю. Хтось просто наші забобони використовує. Та які там забобони? Втрутився той вартовий, котрий розповідав про висаджені в повітря тунелі і людей, що залишилися по той бік. Проклята наша станція за те, що з парком перемоги сталося. І ми всі, поки на ній живемо, прокляті та ти, саничу воду каламутити. Невдоволено обірвав його Антон. Тут люди серйозні запитують, а ти з казками своїми. Підемо, пройдемося. Я там по дорозі бачив і відхід бічний. Подивитися хочу, запропонував йому мельник. На Смоленській теж люди хвилюються. Твалтладзе особливо цікавився. – Ось тепер він зацікавився, так? – сумно посміхнувся Антон. – Гаразд дуже, чого там прикидатися? Від конфедерації нашої одна назва лишилася – кожен сам за себе. «Полісі навіть уже цікавляться. На ось, ознайомся!» Сталкер витягнув з кишені складений газетний листок. Артем бачив такі газети в полісі. В одному переході стояв на шак, де їх можна було купити. Але коштували вони 10 патронів штука. І сплатити стільки за листок обгорткового паперу з погано видрукуваними плітками він не став. Мельник, схоже, патронів не жалів. Під гордою назвою «Новини метро» на грубо обрізаному жовтому аркуші тулилися кілька невеличких статей, одна з яких навіть супроводжувалася чорно-білою, Фотографією. Заголовок був такий. Загадкові зникнення на київській тривають. Бач, живі іще живчики, друкують. Антон обережно взяв у руки газету і розгладив її. Геразд, ходімо, покажу тобі твої бічні відгалудження. Залишш почитати. Сталкер кивнув. Антон підвівся, подивився на сина і сказав йому, «Зараз прийду, не вись, не ходи тут на голові без мене!» І, обернувшись до Артема, попросив, «Приглядь за ним, будь другом!» Артему нічого не лишалося, як кивнути. Щойно Олегів батько і сталкер відійшли подалі, Олег схопився. З пустотливим виглядом забрав в Артема коробочку, крикнув йому «Доганяй!» і кинувся бігти до глухого кута. Згадавши, що хлопчисько тепер під його відповідальністю, Артем винувато подивився на інших вартових, запалив ліхтар і пішов за Олегом. Хлопчик не став досліджувати напівзруйноване службове приміщення. І як того побоювався Артем. Він чекав біля самого завалу. «Дивись, дивись, що зараз буде!» – сказав хлопчисько. Олег видерся на каміння, опинившись на рівні зникаючих у завалі труб. Потім віддістав свою коробочку. Приклав її до труби і покрутив ручку. Слухай! захоплено запропонував він. Труба загула, резонуючи, і ніби вся сповнилася зсередини простою, сумною мелодією, яка грала шкатулка. Хлопчик припав ухом до труби, і, наче зачарований, продовжував крутити ручку витягуючи з металевої коробочки звуки. На секунду він зупинився, слухаючись. Радісно посміхнувся, а потім стрибнув з кам'яної купи і простягнув скриньку Артему. «На, сам спробуй!» Артем цілком міг собі уявити, як зміниться звук мелодії, пропущений крізь порожнистий, Метал труби. Але очі хлопчиська так горіли, що він вирішив не поводитися, як останній зануда. Приклавши коробочку до труби, він притулився до холодного заліза вухом і почав прокручувати ручку. Музика загриміла так голосно, що він ледь не відсмикнув голову. Закони акустики Артему знайомі не були. І яким дивом цей шматок заліза може стільки разів підсилювати і надавати об'єм мелодії, яка до того безпорадно деревенчала всередині коробочки? Він зрозуміти не міг. Покрутивши ручку ще кілька секунд і програвши коротенький мотив добрих три рази, він кивнув Олегу. «Класно!» — Послухай ще, — засміявся той. — Не грай, просто послухай. Артем знизав плечима, оглянувся на пост, чи бува не повернулися в артові, і знову приклався вухом до труби. І що там можна було почути тепер? Вітер? Від луня страшного шуму, який затопив тунелі між Олексіївською і проспектом Миру. Уже через мить він зрозумів, чому так радів хлопчина. Проте йому самому від цього зовсім не стало весело. З неймовірної далечині, ледве пробиваючись крізь земляну товщу, долинали приглушені звуки. Вони йшли з боку Мертвого парку Перемоги. Жодних сумнівів в цьому не могло бути. Артем завмер, слухаючись і поступово ціпеніючи. Зрозумів, він чує щось неможливе. Музику. Одну ноту за другою. Хтось чи щось за декілька кілометрів від нього відтворювало тужливу мелодію з мудичної шкатулки. Але це було не відлуння. В декількох місцях невідомий виконавець помилявся. Подекуди затягнув ноту, але мотив залишився цілком упізнаваним. І головне, це був аж ніяк не пружинний передзвін. Звук нагадував Радше гудіння. Чи спів? Невиразливий хор безлічі голосів. Ні, все ж гудіння. Ну то що, грає? Із задоволеним виглядом запитав у нього Олег. Дай я ще послухаю. Що це? Ледве розліпивши губи, хрипко про бурмотів Артем. «Музика, труба грає!» – просто пояснив хлопчик. Тужливе гнітюче враження, яке справив на Артема цей жахітний спів. Хлопчику, схоже, не передавалося. Для нього це була просто весела гра. І навряд чи він запитував себе, що може озиватися на мелодію на відрізанні від усього світу станції, де все живе кануло в ніщо понять десятиліття тому. Олег знову заліз на каміння, приготувавшись було запустити свою машинку ще раз. Але Артему раптом стало чомусь страшно за нього і за себе. Він схопив хлопчика за руку і, не звертаючи уваги на його протести, потягнув за собою до пічки. «Боягус, боягус!» – кричав Олег. «Тільки маленькі в ці казки вірять!» «Які ще казки?» Артем зупинився і заглянув йому в очі. «Ну які? Що вони дітей забирають? які в тунелі труби слухати ходять. Хто забирає? Артем потягнув його далі до пічки. Мертві. Розмова обірвалася. Вартовий, котрий розповідав про прокляття, стрепенувся і окинув їх таким пильним поглядом, що слова самі собою застрягли в горлі. Пригода їхня закінчилася дуже вчасно. На пост повертався Антон і Сталкер. І з ними йшов хтось іще. Артем швидко посадив хлопчика на місце. Батько хлопчика просив його приглянути за Олегом, а не потурати його примхам. Та й хто знає, в які забобони насправді вірив сам Антон. «Вибач, затрималися!» Старший опустився на мішки поряд з Артемом. «Не пустував він тут?» Артем похитав головою, сподіваючись, що у хлопця вистачить розуму не хвалитися їхньою авантюрою. Але той, схоже, і сам прекрасно все розумів. З захопленим виглядом Олег почав заново розставляти свої гільзи. Новоприбулий, котрий прийшов зі старшим і сталкером. Лисуватий худий чоловік із запалими щоками та мішками під очима. Артему був незнайомий. До пічки він підійшов тільки на хвилину. Вартовим кивнув, а на Артема глянув прискіпливо. Але нічого йому не сказав. Відрекомендував його. Мельник. «Це третяк», – сказав він Артему. «З нами далі піде спеціаліст-ракетник».